Tystnad, tagning Välkomna till historieprogrammet En bra historia här på Studentradion 98,9 Vi som för dig rakt upp i det förflutna Veckans avsnitt kommer handla om filmpropaganda Älskad och mest hatad Varför började stater egentligen producera propagandafilmer under första halvan av 1900-talet? Vad är egentligen propaganda? Och vad meddande Lenin nära 1922 sa att filmen var den viktigaste av konstarter? Följ med på en jäkla resa med oss med Erik Sändare Sedevall, August Poltava Ljunggren och mig Carl-Philip Sierens Smedberg. Ja, välkommen tillbaka till den här veckan av En bra historia. Mm -hmm. Jag heter Carl-Philip och jag har med mig här Erik och August. Hallå! Hallå! Hörrni, killar, hur har eran vecka varit historiskt sett? Hur menar du? Ska vi berätta vår utifrån ett historiskt perspektiv? Eller? Nej men jag tänkte så har ni den här gångna veckan tänkt så här men det här, det jag är med om, det är historiskt. Det kan vara i privatlivet, en historisk känsla ni har eller i, i det stora. Jag kan ju börja fråga dig August här. Jag hade förra månaden så jag gjorde lite extra knäck på en onämnbar klädbutik här så jag fick faktiskt lite lön utöver studiebidraget. Det, det kändes historiskt i den, den stunden när det tickade in på kontot. Jag hade helt glömt att det borde komma pengar. Det kommer... Så, lite pengar. Det kändes, det kändes jävligt bra i alla fall. Det kommer säkert komma med någon biografi eller någonting i framtiden. Eller hur den där gången jag inviterade. Mm. Erik? Eh... Jag skulle nog säga att det var eh, historiaterna är väl det egentligen man har mest av i historia i sitt liv just nu. Mm. Sånt. Närmast i alla fall. Och, förra gången gjorde de väl 70 talet eller var det? 60-talet 60 var det ja. till och med. Så det var ju väldigt nära i tid till och med. Ja, den var mycket bra. Jag, jag själv jag satt igår på Riksarkivet i Stockholm och eh, gick igenom gamla protokoll från 40-talet, där Alva Myrdal var med eh, så att då såg jag Alva Myrdals eh, signatur eh, på riktigt och jag kände på den också. Och, och Alva Myrdal hon är lite av en, en idol för mig, eller ja, en förebild så att det var häftigt att komma så nära på något sätt. Den här veckan ska vi prata om propaganda och främst filmpropaganda. Men jag tänkte börja med att försöka försätta oss i en sorts stämning. August, blunda dina ögon och så, och så tänkte jag så här, det är 600-tal och du är en bonde som har skördat lite tomater. Du bor i Italien och du kommer in till Rom och ser Peterskyrkan. Vad känner du då? Sankt Peterskyrkan, ja, då tror jag att det skulle vara ett slagen av storheten i Sankt Peterskyrkan. Det blir, ska bli än idag när jag går in i Sankt Peterskyrkan, men om man var 60-talsbonde så tror jag att det skulle bli helt kockad över hur stor den är och mäktig den är. Skulle tro extremt mycket på Gud när jag klev mm. Och eh, Erik, föreställ dig att det här är, är slutet av 1600-talet och du är en låg adel som har blivit inbjuden till Versailles ja. eh, för att träffa Ludvig den 14 Eh, hur känner du dig? Jag känner mig nervös eh, Nu måste jag visa mig att jag, att jag kan det här Med Adel grejen. Ja men alltså att, att man, man är en här fattig adel Som kommer till liksom Versailles Som är ett, ett gigantiskt liksom, slott och, och, och Som är gjort för att imponera Men det jag, ut, det jag fiskar lite ja, efter okay. här Det är ju alltså just Att propaganda, när vi tänker på propaganda Då tänker vi på någonting som är 1900-tal Och stora stater Men jag menar om, om vi säger att propaganda är känslopåverkan, då kan ju eh, propaganda vara... Ja, under medeltiden när kyrkan byggde gigantiska eh, kyrkor för att imponera. Ja, det är ju underbar propaganda, det är ju sånt. Om vi återgår till, till propagandan, då var det ju så att... Eh, man säger att propaganda är känslopåverkan, men det är också att stater använder sig av propaganda- och det som gjorde så att stater började använda propaganda Det var första världskriget Eftersom första världskriget ganska snabbt utvecklades till totalkrig Då såg staten att man behövde använda alla människor Inom sitt territorium Och allt material För att kunna vinna kriget Eller för att kunna hålla de här krigen igång Staten började sätta upp mål Som inbegriper alla människor Och allt material Inom eh, landets gränser Och det hade aldrig hänt tidigare På, på den skalan och då börjar stater använda propaganda. Och främst England har ju blivit känd under första världskriget för att man använde propaganda i press. Ja, och man kan försöka definiera propaganda också. Och det är liksom, om vi ska köra då, utifrån Kevin E. Simpson. Menar att en film som är ett medvetet försök att få publiken att ändra åsikt och uppfattning i den riktning som filmskaparen avser bör anses som propaganda. Och det är väl liksom en försöka sluta om den här idén. Men om du ska lyssna på den filmen jag har kollat på är det äh, på Tjämkin av då äh, Sergei Ein <laughs> Einstein. Einstein. Einstein, Einstein Einstein till och med. Och på ryska är väl Brunnen och Sets på Tjämkin till och med. Men vi ska lyssna lite i början här då. Ja, och där ska vi försöka förklara lite vad som händer då i den här scenen. Det är en stumfilm då som ni kanske kan gissa till. Och vad som händer är helt enkelt att en i besättningen på den här ryska fartyget av Saren börjar då prata i historisk anda med den ryska revolutionen. Där han säger något i stil som Kamrater, tiden har kommit och vi måste tala ut. Varför vänta? Hela Ryssland har vaknat. Ska vi bli de sista att öppna ögonen? Och kan hutta här med näven och, och skriker helt enkelt. Om vi då ska hoppa över till nästa klipp då. Som är lite senare i filmen. När den här samma kille då har dött av lidet. Så är det massor av folk som sörjer om honom. Och vad som hände där, helt enkelt att massa, hundratals som människor, alltså det är nästan hur många som helst statister som låg går och köker den här matrosen som dog i strid mot sarens överstar. Man blir verkligen inspirerad att krossa saradömet. Ja, och eh, Sovjet, de började använda ganska tidigt filmpropaganda eh, för att övertyga sin befolkning om eh, att kommunismen var den goda vägen. Film blev ett sätt att sprida propaganda och, och, och speciellt i Sovjetunionen där uppemot 50% procent inte var läskunniga men alla kunde förstå typen film. Så att det byggdes eh, tiotusentals biografer över hela Sovjet. Och den där filmen är ju känd, den här som vi eh, lyssnade på, det är ju eh, från 1925. Mm. Efter första världskriget då var det så att totalitära rörelser som fascisterna, nazisterna och kommunisterna. De såg det som att England hade vunnit första världskriget på grund av sin propaganda. Att de var så bra på propaganda. Och det gjorde att man satsade väldigt mycket på propaganda. I sovjet, i fascistiska Italien och i Nazi-Tyskland. Och en av de här, här propagandafilmerna som gjordes i Nazi-Tyskland. Det var ju Williams triumf som gjordes 1935 av Leni Riefenstahl. Vad handlar den om då, om du försöker igen summering? Ja, men den handlar om partimötet i Nürnberg. Ja, vi ska kolla på det i klippar. här. Vohär stamms du, avs Friesenland, och du, kamrat, avs Bayern, och du, avs Kaiserstuhl, och du, avs Pannon, och avs Königsberg, avs Frisien, från det varaktant. Ah ja, där hörde vi alltså soldater som uttrycker att eh, de är alla från olika delar. I, av, av Tyskland, men de är ändå liksom enade i ett kollektiv. Så. Det är väl viktigt att de är från just Tyskland också. Det är så himla ikoniskt det här för nazisterna, de här jättemötena. De är ju mäktiga, man förstår ju varför man väljer att göra propagandafilmen baserat i de här mötena. när Det är de här, just tusentals människor som är synkroniserade, det är ju jävligt mm. mäktigt. Ja, den här filmen är också väl, estetiskt väldigt snyggt gjord och revolutionerad dokumentärfilmen och revolutionerade filmen överhuvudtaget med sina långa kamerasvepningar och, och äh, äh, liksom kameror på flygplan. Och. Till en så spelade hon in 60 timmar film och hade väldigt svårt att klippa ner det till de två timmar. Leni Riefenstahl hon, hon äh, var ju en beundrare av nazismen och äh, blev väldigt glad när han fick där uppdraget. Och hon gjorde också en propagandafilm av äh, OS- äh, 1936 i Berlin. Som också är en väldigt snygg film. Det visar liksom kroppar i rörelse. för en, Alltså kroppar ett kollektiv som rör sig. Och, och det är också en av de farligaste filmerna tror jag. Som jag sett. För att den är just så, så snygg. Men samtidigt är ju budskapet så över, övergävligt. Liksom. Och det gäller väl samma. Alltså den här filmen som jag såg då. Pansarkrissan på Sämtgay. Och Den är jätteväldigt estetiskt snygg, men där är det politiska budskapet kanske inte lika klart, utan där är mer, mer snygg film bara nästan. Mm, och det är en spelfilm. Och där kan vi också se liksom, metaforen i Potemkin att, de, att eh, besättningen tar över båten. Och båten, det är ju ända sedan platån, en symbol för samhället. Liksom. Mm, så istället för att det är några som styr båten, så styr alla båten. Eh, Medan i. I Leni Riefenstaads Viljans William, triumf. Då är det så att hela tiden betonas i filmen att det är, att det är Hitler själv, Hitler som person som har, som har räddat Tyskland och som kommer föra in dem i, i framtiden. Så att där är det är snarare så att kollektivet som böjer sig för en genial person. Du lyssnar på Studentradion 98,9 med radioprogrammet En bra historia. Jag sitter här med. Erik Sedevall och August Jungren. August, du har ju tittat lite på amerikansk propaganda. Kan du berätta lite för oss om det? Som är producerad av Frank Capra som en direkt reaktion till Viljans triumf. Han är ju han blir fullständigt skräckslagen när han ser Williams Trump. Han är chockad över hur bra det är, så att säga. Och jag, jag citerar honom, Satan could not have devised a more blood-chilling super spectacle. Han är helt knäckt så här. Så han samlar sig och liksom funderar på hur ska vi amerikaner kunna kontra det här. På, hur ska det gå till? Och det han kommer fram till då är ju att det måste, ha, måste vara med logik och måste konstatera det här med. Det är ett kronologiskt, så här var det egentligen Man måste berätta sanningen Så det klippet vi ska prata, ha, ha här är slutklämmen På den första delen Där man konstaterade civila mot Och när, det den här, när den här filmen ifrån. Det här är 1941 Som den kommer ut, 42 är det Och det är alltså Why We Fight Yes That's what's at stake It's us or them The chips are down det är som sagt väldigt väldigt tydligt att nu står världen och väger här. Det som, det som är anmärkningsvärt dock med why we fight är ju det här att eh, Sovjet inte det, det har man ju strykt ut va för att man vill ju visa att nazisterna är hemska men att Sovjet då på, på många sätt är lika autokratiska som axelmakterna, mm. det lämnar man ju ut för att man vill ju uppmuntra amerikanska soldater att vara kompis med ryssarna mm, Det skulle ju komma att ändra sig sen efter, efter Ja nej, men det blir ju verkligen en hel helsvänning där sen med kalla kriget <laughs> det, det är liksom helt eh. men sen har man också, man trycker mycket på det här att det är ett olegitimt krig att Hitler själv som person är en ohedlig mupp som man inte kan lita på överhuvudtaget. Så mm. om vi spelar klippet här nu skulle vi vara... Ja, vi ska spela till här av Why We Fight. It would be a peaceful world learned that a vast military power had materialized out of nowhere. A power controlled by one man who tore up treaties as we tear up ticker -tank. river avtal som, som vi river telegrammeddelanden. Men det är också efter Pearl Harbor så blir ju tonen en annan i, de här, i den här filmserien. Då blir fokuset mer på japanerna. För att det blir det som blir USAs mer direkta fiende till en början. Och det kommer in härlig rasism där när man inte man kallar ju inte dem japaner utan det är the japs. Mm, det, så ska man inte säga. Men man kan ta en skillnad mellan eh, propaganda i totalitära länder och propaganda i demokratiska länder som England och USA. De propagandafilmerna i Nazi-Tyskland och i Sovjet, då var det ju så att, att, att Stalin eh, liksom översåg manuset och plockade ut eh, skådespelare till filmerna. Alltså var extremt involverad i propagandan. Uh, och likadant var det i, i Tyskland Att Hitler liksom säger Nej jag vill ha den där skådespelaren Och uh, ni måste klippa bort det här och klippa om det här Medan i England och USA Då var det mer att, uh, att regeringen och, och, och staten försökte liksom mer informellt Och, och det använde man ju sig av I den här wi we fight Man använder mycket nazi propaganda För att visa på hur, hur vinklat och bizarr den är Man sätter den i en annan kontext Och använder den mot Tyskland mm. 98,9 är en bra historia då kommer ju frågan om propaganda är effektivt jag menar nästan alla stater under andra världskriget investerar oerhört mycket pengar i propaganda men funkar det? Alltså jag tror att när det gäller att motivera i alla fall sin egen armé så tror jag att det har viss effekt. Att det känns bra att ha några, några argument. När man ligger ute i kris så känns det bra att ha några argument att ha i bakhuvudet. Däremot så är jag helt övertygad om att tysk propaganda går inte hem på amerikanska soldater. Alltså det funkar ju inte, det funkar inte som, som en ag aggressiv makt, maktutförande. Man, det tror jag inte. Man hade väl lite ett missförstånd där också just hur effektiv propaganda var. Man, man förstod inte riktigt hur mycket. Media alltså fungerade i relation till konsumenten, och det var väl ett problem som många egentligen hade. De, de trodde att deras propaganda var hur effektiv som helst. Mm. Jag, jag läste lite George Orwell igår natt. Vad då... du gjorde, <laughs> alltså från andra världskriget, men då säger han att, att Typ så här: soldater, de tror inte på propaganda. De vet hur hemskt krigar är, men, utan det är snarare så att alla civila i, hemma i, i hemländerna som som tror på propagandan och det tycker han inte om eftersom de, har de vet ju ingenting men det är ju också för att de är så missinformerade, typ tyskarna. De har ju ingen, inget riktigt nyhetsflöde. De har ju ingen alltså de, de, de har, deras media är ju helt korrupterade så de har ju ingenting att utgå från så de måste ja. ju i princip försöka dra slutsatser från propagandan. Ja, men i Nazi-Tyskland, då börjar ju Hitler och Goebbels ta över all media i hela landet och det gör man också. Man tar över film, man tar över radio, man tar över 90% av alla tidningar och de andra 10% den har man ju hård kontroll på. Men jag har sett en studie om propaganda i i, i tyskland att just människor tror på propaganda när det går bra för landet. Så att fram till mellan liksom 32 till 43 när Tyskland det går bra för Tyskland då verkar gemenomant Tycka så alltså, ja men Hitler han är bra och propagandan är bra. Men det är de sista två åren då tror man inte, då säger man många öppet att propagandan det är bara strunt och det, det, det är ingen sanning alls. Ja. Då kommer ju också de här när, när de allierade börjar bomba Tyskland så bombar de ju även med flygblad. Eh, och, och då kommer ju det här budskapet att det ni har i radion det är falskt. Det är det här som egentligen har hänt. Och då tror jag, då, då tror jag att man blir, man blir väldigt, om man får ens. ens stat säger en sak och sen får man propaganda och från andra som säger exakt motsatsa. och man, man ser ju hur likkisterna rullar hem från fronten så tror jag att man, man tappar nog förtroendet Och pro propaganda generellt sett är det ju faktiskt en förstärkning av en redan existerande mentalitet. Och det är nog det man kom fram till också där i mitten av 1900-talet just i medieforskning. Bland annat eh, Paul eh, då studie The People's Choice som bland annat bevisar det här i relation till folk, när folk skulle gå till val, hur liksom media presenterade olika partier och hur de röstade. Och det var då liksom kom det fram till att förstärkningen av en redan existerande politisk åsikt var den vanligaste typen. Så det var alltså inte förändring av en åsikt. Historisk nyhet. Historisk nyhet. På en nyhet. Det här var alltså gingen till historiska nyheter. Som är, den är ny för den här veckan. Äntligen har vi en sån. Ja. Den, den var fin. Eh, August du har en liten historisk nyhet för oss Absolut I vår nutid så är det ju väldigt populärt med att ha olika dagar för att fira något Eller en månad för att belysa något samhällsproblem Man har en eller kanelbullens dag I Florida har man nu en ny sådan månad här i november Vill ni gissa på vad det kan tänkas vara? Eh, krokodiler Det är inte så dåligt alltså –Det är Manatee Awareness Month. Ah, ah. Manatees är alltså manater eller sjökor på svenska. Mm. Den här månaden så är det migrerar sjökorna. Och förra året så dog 800 av dem i kontakt med båtar och så vidare. Och det är kritiskt eftersom det bara finns 10 000 västindiska sjökor kvar. Så att nu funderar alla på hur fan jag ska lyckas spinna det här så att det blir en historisk nyhet. <laughs> ja, jag... jag ska göra ett försök. Visst. Jo, för att manater är bakgrunden till sjöjungfrumyter över hela mm. världen. Jag tycker inte att olika. är så olika... Bara säger... Nej, jag kommer till det. Kristoffer Columbus till exempel har vi ett prima exempel när han är på väg till USA. Så, så, så ser han tre sjökor eller sjöjungfrur som han tror att det är. Jag citerar. On the previous day when the admiral went to the Rio del Oro, he said he quite distinctly saw three mermaids, which rose well out of the sea, but they are not so beautiful as they are said to be, for their faces had some masculine traits. Manater är ju kända just för som djur, för att de tumlar upp och gillar att vara nära ytan och är oftast i väldigt grundvatten. Och Columbus som alla vet pratade engelska då? Ja, självklart. <laughs> Jag tänker inte prata italienska italiensk Nej, Och, Men de har i alla fall Han var ju italiensk Vi behöver inte tjafs som Christopher Columbus Nej. nu Manater har i alla fall armar eller fenarmar som, som liknar människans. Eh, och de har också den här förmågan som vi har att kunna vrida huvudet och titta bakom sig. Och det gör väl att manater på avstånd, om man är en desperat sjöman, kan tolkas som en sjöjungfru. Jag känner att du dricker lite mjöd och sådär också. Och så, ja, nej, men precis. Man har några rom i kroppen. Och det, mm. sen är det samma sak med avlida sjökrur när man har, bara har skelettet kvar. Så kan det så, så ser deras armar ut som de har liksom fem fingrar kan se kan tolkas som en, en liten tanig kvinnokropp mm. över delen med en fiskunderdel. Och det går, kanske går in i det här också att eh, det är såna här myter om att eh, sjöjungfrun lockar ner dem i havet. Eh, sjökor ja, är ju rätt lockande. Det kan vara. Ja. Men, så nu vet jag i alla fall att lilla sjöjungfrun egentligen är en sjöko. Vi har en rättelse och det var alltså så att Kristoffer Columbus kom från Italien. Damn straight. Ja, eh, Erik, du har en, en liten historisk knet. En liten? Ja. Eller en, en stor? Det. En stor kanske. Eh, det är i alla fall så att eh, den rosade operan Lady Macbeth Beth, från sendistrikten ska ändå inta scenen. Och det här var då en scen, eller en opera menar jag, som Stalin hatade. Helt enkelt. Och den var av Dimitri. Var, varför hatar han den för? Ja, det är ju stora Är Det är bara för att egentligen. den är dålig, eller? Nej, den har ju, ju faktiskt varit helt kritikerosad. Alltså, alla älskade den. Eh, och, och det roliga är ju att den har hållit gång då här. När det här hände, det var 1936. När Stalin ställdes upp i operan och helt röda ansiktet sprang ut. Eh, Jag tror att det kan vara så att Macbeth liknar Stalin ganska mycket. Alltså någon som eh, tar över makten och sen så i slutet dör. Ja. Nej, det, är barndom. det tycker jag låter som en barndomstrauma. Ja, det är, det är inte helt omöjligt kanske. Eh, det finns några spekulationer då, om varför han, eh, varför det här hände. Och en, en av dem är ju att han var allmänt sur i den dagen. Eh, en annan var att han inte gillade den här kärleksscenen. Den var lite för sexig i början och eh, var därför att han eh, sprang ut då. Men, det skulle ju förklara varför han var röd i ansiktet om man fick stå och päls på. Och, på. <laughs> och det var den här Shostakovich då, blev ju alltså livrädd. Han ville ju inte åka till Gulag, alltså, det var ju inte helt omöjligt att han skulle göra det heller. Så han sov till och med med en liten väska bredvid sig varje kväll i flera år. Men det jag skulle komma till, det roliga var det här, var att den hade blivit väl mottagen i två år innan Stalin gjorde den här grejen. då Så precis när det här hände, då var det alla som var helt vände på klacken och sa att Nej, men det här var skit. Det här är alla, det här är det värsta som finns inom liksom, opera, det operamässiga. Så Shostakovich då slutade helt enkelt göra balletter och operor. Typiskt Stalin. Typiskt. <laughs> Förstöra. Men lite senare då fick han eh, tillbaka för Förtroendet när jag gjorde en symfoni om Ryssland slag andra världskriget. Och Stalin älskade det. Mm, det där var fint. Det är så, hör ni, att en bra historia är slut för idag, sorgset nog. Idag har vi pratat om propaganda och framförallt filmpropaganda. Det har varit jag, Carl-Philos Medberg, August Jungren och Erik Sedeval. Lyssna gärna på programmet Föda efter oss. <laughs> ja, jag känner att jag behöver det. Jag är väldigt sugen på mat nu. Hej då!